Уже два тижні, як війська Ленінградського і Волховського фронтів, під командуванням генералів Говорова і Мерецькова, зламавши довготривалі лінії оборони під Ленінградом і в районі Новгорода, долаючи жорстокий опір військ 18-ї і 16-ї армії групи Норд, просувалися на Захід. На Інградській дивізії вели наступ уздовж берега Фінської затоки у напрямку Нарви і до узбережжя Чуцького озера. Волховці спрямували удар на Лугу, а 54-та армія на лівому крилі фронту на Порхов, змушуючи оперативну групу німців «Флістер» відступати у південно-західному напрямку до кордону з Латвією. В районі Луги противник тримав танкову, шість піхотних дивізій і бойових груп, залишки ще чотирьох дивізій та дві піхотні бригади. Оборонні позиції тут були заздалегідь підготовлені. Впертий опір чинила 58-ма дивізія німців, не дозволивши радянським підрозділам перерізати залізницю Луга-Псков. Ворог і далі утримував станції «Струги красні» та «Полюссо». Фашистське командування мало змогу перекидати солдатів і техніку з Луги до Пскова. Лугу після кількаденних боїв 12 лютого взяли частини 110 і 115 корпусів. Фашисти зосереджували головні сили на лінії «Пантера» на порозі Пскова. Прорух фашистських військ залізницею і по шосе, вказуючи нумерацію окремих частин, було передано Кудрявим через дві рації, на яких працювали галка і короб з різних місць. І в заметіль, і в ясні морозені ночі, і в ночі темні з низьким похмурим небом, і в час відлиги бійці Кудрявого курсували вздовж залізниці, Раз по раз міняючи базу, спостережні пункти, відвідуючи своїх людей, які жили легально, зустрічаючись із ними і листуючись через поштові скриньки. Сходжено й протоптано стежок за минулі тижні, мабуть, до самої Москви, якби видовжити пройдені кілометри в одному напрямку. Бувало, хлопці кудрявого перепочивали в землянках викопаних ще навесні влітку тутешніми жителями і партизанами. Та частіше від віхоли і дощів, її ховав дах власної хати з натягнутих двох військових наметів, обставлених і обкладених ялинковими гілками. Часто дахом було небо. Спали вони на дровах, застелених тими ж ялинковими гілками, і навкруг вогнища. В ці дні ночі вогнищ повсюди було багато. Палили багато і люди, які повтікали з спалених сіл, грились навколо вогнищ, і німецькі солдати, і партизани. Вкодрявого вночі біля вогнища хтось чергував. І не лише тому, щоб не підповзли лазурчики, Обов'язок чергового – слідкувати за тим, щоб іскри, розлітаючись і падаючи від багаття, не пропалювали одяг хлопців до самого тіла. Ось так досвід підказав бійцям Кудрявого іще один тип житла, в якому дах небо, а все інше вогнище – життєдайний супутник ще первісної людини. Наприкінці лютого заверувало, мов ріка під час повені шосе, колони автомашин з критими і відкритими кузовами, повні солдатів і награбованого у населення майна, одинокі і по кілька легкові опелі, мерседеси, тягачів з гарматами, стволе, яких зачохлені і відкриті, похідні кухні обози санні і звозів, санітарні машини і звичайні авто, в козах яких покотом лежали із забинтованими головами, руками, ногами недавні фронтовики.